Natt över löpgraven Natt över fjällen Onskans lejda mördare Smyger i mörkret Svekes välkläddade värgskäler Rustar sig till fest Stjärnorna är kalla i natt Men en gång ska morgonen stiga Blodröd ur rött hav och kasta ett nytänt uppståndelse ljus Över svettens vitkalkade gårdar Och den vaknande skogssjön i norr Vi är några drömmare Några få Betydelselösa Vi står utanför Vi ser utifrån Det slamrar kring betongbyggets djupformar bilernas avgaser gör luften gul och vattnet vi dricker har en underlig hotfull bilsmak men inne på torget virvlar dansen allt vildare kalven blänker de är ute efter oss de kallar oss farliga de skyr oss som spetälskar fast förstår inte varför själva tror de inte på någonting de går ut och demonstrerar och sen går de hem och förbannar sin egen meningslöshet de har makten de brer sig på tidningarnas kultursidor de hänger på varorna de med mekaniskt och sen springer de efter sina slantar i kanslighusens trappor. De ser ner massorna med sitt opium så att bländade vardagsmänniskor inte kan se skillnad på välfärd och ofärd. Visst finns det de som ser, men de går ju på axlarna. De tror på det förutbestämda, dessa undergångens skånfulla härålder. Men vi, några få vid sidan av Vi kan se Möjligheterna Vi vet att starka Händer kan vrida om ett Vi vet att starka Viljor kan forma Kan tända Kan ge liv Makten till njutning Är makten till död Våra är Sångerna, fanorna Löser vår är gemenskapen, fridda människors gemenskap. Vår är välsignelsen, mejsens välsignelse när ett ansikte träder fram ur stenblocket. Är det därför de kallar oss farliga? Tycker ni att vi lever i ett samhälle så utmärkt som makthavare och massmedia påstår Strejker och lokater avlöser varandra En ständig misstro existerar mellan olika grupper och olika människor Folk är på dålig humör och allra högst upp sitter den enväldiga riksdagen och sätter sig med ett spel mellan de olika partierna där spelreglerna är det väsentliga hur det sen går för oss människor det spelar ingen större roll allt fler var börjar komma underfund med att det här samhället inte längre fungerar så som det gång var avsett vi lever i slutet av ett gammalt klassamhälle Överklass, medelklass och arbetarklass. Skit som ligger ovanpå varandra. Den eh, sociala strukturen håller med lite tid på att förändras. Klasserna håller på att upplösas inifrån. Arbetarklassen till exempel delas upp offentliganställda mot privatanställda, höglönare mot låglönare och så vidare inom överskiktet kämpar olika grupper om vem som ska sitta högst politikerna statsförvaltningens toppar näringslivets toppar fackets ledning och sist men inte minst massmedia det är detta klassamhälle som har lagt en grund för den nuvarande samhällskonstruktionen Det är byggd på motsättningar. Arbetare. Mot arbetsgivare. Kön mot kön. Stad mot land. Och så vidare. Den förnyelse. Som vi idag är behov av. Måste bygga på något annat. Och då finns det anledning att fråga sig. Vad är grunden till själva samhället. Vad är samhället? Varje folk har inom sig en arbetsfördelning. Olika grupper inom folket tar hand om olika delar i det gemensamma arbetet. Samhället är organisationen. Det består av en rad verksamhetsområden och staten. Är det är organ som samordnar ver dessa verksamheter i tjänst åt en gemensam nationell målsättning. Om vi uppfattar samhället på det viset blir verksamhetsområdena den naturliga grunden för samhällets konstruktion. Vi ska ersätta klasserna med de olika verksamhetsområdena. Och låta varje verksamhetsområde representeras av en speciell organisation. Det är den vi kallar korporationen. Jordbruk med livsmedelsproduktion, industri och hantverk, handel och köpenskap, bank, kredit- och försäkringsväsen, kommunikationer, tjänst- och vårdyrken och kulturyrken där har vi några av huvudområdena. ...i det moderna samhället. Och vart och ett av dessa huvudområden... ...består sedan utav olika grenar. Vid sidan av jordbruket står fiske... ...och trädgårdsodling... ...och livsmedelsindustri... ...som delar utav livsmedelsproduktionen. Industrin byggs upp utav olika... ...textilindustri... ...kemisk industri... verksamhetsindustri och så vidare... Och på det sättet kan man gå, gå fram huvudområde för huvudområde. Vi kan nu tänka oss att varje medborgare inte bara är skriven i en kommun utan också automatiskt blir skriven i en korporation. Nämligen den korporation som behandlar det område där han har sitt, sin anställning, sin verksamhet, sitt yrke. Dessa korporationer sammanförs sedan inom huvudområdena till huvudkorporationer och de i sin tur utser det högsta korporativorganet korporationernas nationalråd. Varje korporation styrs av en stämma och en styrelse som väljs av medlemmarna på så sätt att företagare, tjänstemän och arbetare var och en får sin representation. Sedan väljer stämmorna eh, styrelse och styrelserna liksom andra korporativa organ är sammansatta på samma sätt som stämman de olika grupperna inom korporationen sitter alltid sida vid sida gemensamt i de olika organen. Detta betyder att eh, folk nerifrån folk på fabriksgolvet Vanliga, enkla människor, här har en möjlighet att göra en insats och göra sig gällande på ett område där de har sina kunskaper, sina erfarenheter och sina intressen. Korporatismen kommer därmed att innebära en större möjlighet för de enskilda människorna, för den lilla människan att göra sig gällande och göra en insats i samhällslivet, en större möjlighet än den har i den nuvarande demokratin. Mm. är mer demokratiska demokratin själv man har ibland också talat om att vi måste gå från en parlamentarisk demokrati till en korporativ demokrati den gamla ordningen med fullmäktige jämsting och riksdag finns det så vid, vi kan se ingen anledning att rumba på det gäller istället att komplettera denna bygdebundna ordning med en korporativ en yrkesbunden ordning korporationernas nationalråd kan då lämpligen fogas ihop med den nuvarande riksdagen som en första kammare Sverige var betydligt stabilare när vi hade ett tvåkammarsystem än vad det är idag ett korporativt samhälle Syftar till att spränga de gamla klasserna och skapa en större gemenskap människorna emellan. Den gamla motsättningens främsta orsak har varit spänningen mellan arbete och kapital. Denna motsättning undviker vi genom det självvägande företaget, korporatismens kanske mest betydelsefulla reform. Aktieägarna förvandlas från ägare till aktivt medverkande långivare Företaget blir sin egen ägare Ungefär som en stiftelse Styrelsen består av lika många representanter för anställda och aktieägare Och företagschefen blir självskriven omförande Idag kan han inte vara det Han är bara tjänsteman åt kapitalet om vi samtidigt inför ett system där vinsten delas mellan kapitalintressenter, anställda och företagsledning så har vi kommit fram till ett samhälle som bygger på samverkan istället för konflikt. Den, det korporativa samhället lägger därmed grunden för en ny social utveckling. Om den parlamentariska demokratin ersätts med en korporativ demokrati är det knappast ändamålsenligt att låsa en statsminister myglas fram av en riksdagsmajoritet. En logisk konsekvens av korporatismen är en folkvald statsminister som sedan väljer sina ministrar obehående av partitillhörighet och som lämnar in eventuella partiböcker som sin första regeringsåtgärd. Sverige ska representeras av en regering för hela folket inte en regering för ena, den eller andra partikombinationen. Korporatismen skapar därmed inte bara en enhet i samhället den ger också uttryck åt samhällets mångfald det korporativa samhället är betydligt rikare, facetterat och betydligt mera folkligt förankrat än någonsin den nuvarande liberala kapitalistiska demokratin. Den nysvenska rörelsens korporativa tänkande å ena sidan och den gamla demokratins å den andra är betoningen utav gruppens betydelse. Redan den franske tänkaren Alexis de Tocqueville i början av 1800-talet har i sin stora studie om demokratin i Amerika framhållit att demokratin rensar ut alla mellanmakter mellan staten och den enskilde det är staten å ena sidan, väljarna och den andra som man räknar med men detta kan i längden betyda att hela samhällsutvecklingen hamnar i en sorts byråkratisk diktatur det finns mycket i modern utveckling som bekräftar det Tokvins synsätt det är att vi för in verksamhetsområdena och korpor därmed korporationerna som en verklig faktor i hela det sociala och politiska systemet har vi skapat mellanmakter som står vid sidan av varandra samhället staten består tillsammans av olika Likställda och lika berättigade grupper i organiserad samverkan. Den internationella konsekvensen Utav detta tänkande blir samnationalismen. Det vill man andra ord säga, likställda, lika berättigade nationer i organiserad samverkan. En logisk konsekvens av detta nysvenska synsätt är ett förenat Europa där nationerna pogas samman under övernationella organ i en enhet som samtidigt blir ett skydd för den nationella egenarten. Det är inte nationernas förintelse i något gemensamt Europeiskt. allsystem det är nationerna, sådana de är, med sina traditioner som förenas i den överstatliga gemenskapen. Nationalismen är ett vittnesbåd om att nationen är en realitet. Det kan vi inte minst konstatera när vi ser på utvecklingen runt omkring oss. Utvecklingen i Sovjetunionen, der Letter och taur, Azerbaijaner, Armenier och Georgier, Moldavier och så vidare, överallt, trots 40 års kommuniststyre på sina håll, har behållit sin nationella egenart. När östeuropa polacker, östtyskar tjecker och slovaker ungrare, homäner och så vidare frigör sig från det kommunistiska beroendet är det den nationella egenarten som hela tiden är den drivande kraften Nationen har skapats genom historia det är de gemensamma upplevelserna generation efter generation som formar nationen, dess beteende, dess värderingar dess målsättning inför framtiden. Nationen är en realitet och det som karaktäriserar varje folk är dess form för kultur, dess form för mänsklig samlevnad. Det skapas ett nationellt beteendemönster där de olika enskilda individerna med alla sina särdrag ändå har det nationella mönstret som boss. på uppfattningen av människan som en förnuftsvarelse. Fick hon bara full frihet skulle hon alltid handla förnuftigt. Hon skulle alltid ta nödvändig hänsyn till sina medmänniskor. Det liberala idealet har en gång betecknats som det förnöjda svinens utopik. Nu är denna människouffattning från grunden raserad. Det är knappt ...fast möjligt att efter Freud beteckna människan som en enbart förnuftsvarelse. Det undermedvetna, komplexen, behovnet av känslostormar har i hög grad visat att människorna ofta handlar på ett sätt som åtminstone med våra kunskaper idag måste betecknas som oförutsägbart. Det innebär att eh, vi måste ha något som förenar oss, som håller ihop oss som inte skapar kaos. Freud betecknar sexualdriften som det centrala. Det har ersätts utav nyfreudianerna med den amerikanska psykologen Karin Håna i spetsen. Det för henne och för nyfreudionerna Och det tror jag också var en viktig uppfattning Vad Är trygghetsbehovet Det väsentliga Och detta behov av trygghet Gör att människan Anpassar sig till det allmänt Accepterade Det ger henne den ledstång Hon behöver För att överhuvudtaget ta sig fram Genom tillvaron Det nationella mönstret skapar sådana en form av social samhörighet människorna emellan det är bara ett fåtal starka personligheter som har möjlighet att bryta mönstret, att förändra det att leda nationen in på nya banor i stort sett måste vi beteckna existensen av nationella mönster som förutsättningen för social trygghet och därmed för mänsklig trivsel Det är därför internationalismen måste ersättas av samnationalismen av erkännandet av nationen som ett värde å ena sidan men nödvändigheten av ett samspel mellan nationerna som en ofrånkomlighet Korporatismen ställer olika socialgrupper sida vid sida i samspel. Samnationalismen fullföljer denna princip på det internationella planet. Och samnationalismens främsta uttryck idag är ett gemensamt strävan i olika europeiska länder till en på fria, medvetna traditionsbärande folk i en europeisk samverkan kring en gemensam kultur Kamrater hände nu glas hän en dröm En skol, högkälla, tider, Ännu en musik, en en sång, drick Ger oss den nationella samhällsbilden samnationalismen nationalismen ger oss den mellanfolkliga perspektivet. Men bakom dessa båda står vår uppfattning om själva grunden för hela den mänskliga utvecklingen. Den uppfattning som vi då kallar den nya humanismen. Det som har gjort människan är utvecklingen av hennes hjärna. Det är förmågan att tänka, förmågan att förstå och utnyttja de olika faktorer som skapar det kraftspel i vilket vi lever och befinner oss. Och att koppla dessa krafter på ett sådant sätt att deras samspel främjar våra önskemål och våra ideal och det är detta det är för människan karakteristiska att utnyttja naturens krafter i tjänst åt bestämda mål som vi kallar för kultur det är själva grunden det är kulturen som har gjort oss till människor det finns en rad olika faktorer som spelar en roll sådana åskådningar som marxism, rasism och nyliberalism bygger på en enda övergripande kraft i utvecklingen. Marxismen har den sociala ekonomin, klasskampen. Nyliberalismen har marknadskrafterna. Och rasismen har den genetiska faktorn. Den biologiska materialismen som grund. I verkligheten är utvecklingen långt mer komplicerad. Ekonomiska och tekniska, sociala och genetiska, politiska, intellektuella, moraliska och geografiska faktorer spelar samman i den historiska utvecklingen. Vi måste ta hänsyn till samtliga krafter. Vi måste försöka träga in bakom skeendet i dess olika former och konstatera att krafterna ofta spelar samman en i den ena kombinationen och en i den andra. Att fånga och forma detta och att anpassa människans liv efter de faktiska omständigheterna sådana vi kände dem sådana vi tror att vi kunna förutse dem och så vidare det är själva innebörden i vår kultursyn den gamla humanismen ställde människan i centrum det, människan var alltings mått då visar sig att det där inte håller om människan är alltings mått då blir lätt konsekvensen en ensidig individualism ett ensidigt hävdande av det egna intresset de egna behoven på bekostnad. det blir ledtråden i vårt handlande och i vårt liv men det skapar inget rikare liv det gör tvärtom hela tillvaron till ett alla skrivbord och alla. Det är därför den nya humanismen betraktar människan som en medarbetare, en medkämp, ett redskap i tjänst och tillvarons goda makter, i tillvaron ljus, i det som många ibland oss kallar Gud människan når sin bestämmelse människan får tillfredsställelse i ditt liv endast om hon ställer sin gärning i tjänst åt de goda makterna om hon betraktar tillvaron som en ständigt fortlöpande skapelseprocess där hon själv är med i nyskapandet där hon själv spelar en liten men ändå betydelse för roll. Genom andre, genom sidan, för går. ingenting är lika felaktig som uppfattning om människan som alltings mått å ena sidan har vi den stora universella verkligheten oändligheten av vintergator miljarderna av solar runt omkring i den tomma rymden Bakom denna välja universella process anar vi ett något som styr det hela. Men samtidigt har vi allt mer och mer kommit att tränga in i den absolut lilla verkligheten i molekylernas och atomernas värld. En värld där man bara kan få en föreställning om det fantastiska i den genom att tänka sig att den idag mycket omdebatterade DNA-molekylen är 1,5 meter i längd och 0,2 miljondels millimeter i genomskärning processerna i atomernas värld är lika fantastiskt lika fascinerande som någonsin i stjärnarnas Vi anar samma något i det lilla Som vi gör i det stora Känslan Av medverkan I den stora process Som utgör Samspelet Mellan det stora och det lilla Mellan makrokosmos Och mikrokosmos Är kärnan I vår, i vår innersta tro För att här kunna göra en insats för föreförde som nödvändigt att så många som möjligt bli medvetna om de framsteg, om de nya rön och erfarenheter som vi har gjort genom vetenskap och forskning. Folkbildningen, är ett fördjupat kulturmedel vetande I allt bredare lager framstår följaktligen som en nödvändighet. Utan människor med insikt och kunskap och förmåga att, förvåga, så att säga, fatta sammanhangen är det korporativa samhället inte vad det, vad som, vad det är tänkt att vara. Det, det fördjupade kulturmedvetandet på samhällets bottennivå som förutsättningen för den korporativa självstyrelsen förutsättningen för ett effektivt samspel mellan ett lands regering och ett lands fabrikskolv. Den nya humanismen innebär följaktligen en Kulturförnyelse. Den är ett uppror mot den ensidiga kombination av individualism och materialism som präglar dagens kulturmönster. Den strävar efter att förena den religiösa ordningen, känslan för detta något som ligger bakom stjärnornas gång och molekylernas upp med de vetenskapliga resultat som vi dag efter dag, år efter år ständigt kan nynotera. Det är en förening utav tro och vetande utav aning och insikt utav personlig upplevelse och objektiv kunskap som måste ligga till grund för det kulturmönster vi går att bygga upp det är denna nya tro på en fördjupad framtid som ger oss mod att överleva som ger oss kraft att kämpa vidare som ger oss det verkliga hoppet om en större framtid. Att här göra en insats behöver inte det är en stor nation. Det räcker också med en liten. Här är det kvaliteten som är avgörande. Här har sverige. En uppgift att fylla. <french> Det finns ett ord som har blivit vanligt nu för tiden det är ordet miljö det betyder den omgivning som vi lever i en gång när säkert var ungt såg vi världen i morgonrött industrin, maskinerna hade gett oss möjligheter till en produktion med vars hjälp vi kunde sprida medståndet till att flera människor till att djupare folklager Vi såg fram mot en tid när det som en gång bara var ett fåtals privilegier skulle kunna bli de många segendom. Nu, när sektet går mot sitt slut har fanfarblåsarna från sektets början ersatts av Domedas profeter Morg det morgonröda har bytts ut av skyldningsblott gift i luften gift i jorden gift i vattnet det är priset för det drömda välståndet i detta läge är det ganska naturligt att folk opponerar sig mot en produktion som tycks åstadkomma mer av förstöring än av välfärd. Och i den mån det åstadkommer välfärd är det välfärd för en kortare tid. En välfärd som mycket snabbt kan förbytas i ofärd. Det följakt är för naturligt att man nu kräver åtgärder för att bromsa utvecklingen för att se till att vår jord åter får den livsluft de växtmöjligheter som håller på att gå förlorade det är naturligt och vi i nysvenska som ställer oss frågan hur förhåller sig denna allt betydelsefullare problematik till korporatismen. Kan det korporativa samhället erbjuda större möjligheter att lösa problemen än det nuvarande? Vi konstaterar då att korporationerna som sådan gör varken från eller till i det här sammanhanget. Korporationerna representerar vårt sitt verksamhet som borde. Och inom detta verksamhetsområde utgår man från sina egna förutsättningar. Men vi problemen. det är inte förutsättningar för det eller de andra verksamhetsområden. Det är förutsättningen för hela samhället, för hela den mänskliga livsprocessen. Vi måste följaktligen se till att om vi ska kunna vända utvecklingen vi bygger upp ett centralt organ som får miljöproblematiken och dess lösning till sin huvuduppgift. Det betyder konkret att det nuvarande naturvårdsverket byggs ut och görs om till en ledning för kampen mot miljöförstöringen. Till detta organ kräver vi sedan ett nätverk av olika miljöskyddande föreningar som sedan över hela landet har möjlighet att verka för det syfte som i naturskyddsorganet har sin naturliga centralpunkt. Vi ser till att ett organ får sina representanter överallt i korporationerna får möjlighet att stimulera att kasta fram förslag att diskutera lösningar och att kontrollera att eh, träffa överenskommelser eller utfärdade förordningar inte saboteras. På så sätt kommer korporationerna att bli naturskyddets och miljökampens kanaler till hela samhället den norr via branscher och organisationer ut till de enskilda människorna till så att säga var och en på det sättet kommer korporatismen att möjliggöra genom det instrument som korporationerna innebär en effektivare kamp mot miljöskadorna för en produktionsavställning som syftar till inte att föra den tekniska utvecklingen tillbaka utan att omforma den och inrikta den på en teknik i tjänst åt miljön istället för på miljöns bekostnad. Att genomföra en sådan reform –skulle utan tvekan vara en nationell svensk möjlighet. Men vi måste samtidigt se till att vad vi gör här hemma– –står i samklang med vad som görs runt omkring oss, framförallt i Europa. Vi måste se till att kampen för miljön blir en samordnad kamp– –först och främst i vår egen världsdel och sedan runt hela vår planet. Här har Sverige, framförallt ett korporativt framtida Sverige, en möjlighet att göra en verkligt välsignelsebringande insats. Sverige är mitt allt på jorden. vi oftast på utvecklingshotade eller livshotade växter och djur vi tänker på föröverningar i jord, luft och vatten men till miljön till vår omgivning hör inte bara djur och växter hör inte bara landskapet omkring oss och luften vi andas till miljön hör också om människorna omkring oss människorna i en gemenskap av vilken vi är en del det är detta som gör att man ur miljösynpunkt också kan belysa ett problem som idag blivit det allra untåligaste i Sverige nämligen problemet invandringen det talas mycket om vår villighet att hjälpa människor i svårigheter att ta hand om och ge en fristad åt förtryckta. Det finns ingen, eller i varje fall mycket få, som har någonting emot den inställningen. Men det, det är då inte frågan enbart om förtryckta. Det är också frågan om människor som eh, söker sig hit av rent ekonomiska skäl de vill ha en bättre tillvaro hos oss och då vill de utnyttja den eh, höga produktionsgrad som vi har nått i Sverige de vill komma i åtnjutande utav det försök till rättvis fördelning som trots allt ändå görs här hemma i Sverige det betyder att eh, det svenska folket som genom århundraden, kanske årtusenden har utvecklat ett eget beteendemönster en egen värderingsgrund en egen typ av liv kommer att blandas upp av grupper som har helt andra vatter helt andra värderingar helt andra historiska förutsättningar vad det kan betyda att det uppstår sådana grupper som har möjlighet på grund av sin storlek att verka självständigt det kan vi då se runt omkring oss, jag behöver bara nämna sådana namn som Kosovo Baltikum Transkaukasien Sri Lanka Pakistan och så vidare överallt möter vi allt våldsammare motsättningar mellan olika så kallade etniska grupper tidigare har man överhuvudtaget inte fått beröra de problemen, det har varit en dödssynd att tala om dem framförallt när det gäller invandringen idag kan man inte förtiga dem därför de är världsproblem som överallt gör sig gällande nu började också bli på tiden att kunna tala öppet och fritt också när det gäller invandringen. Att vi genom vissa tillskott utav andra element kan hålla Sverige levande, kan berika Sverige, kan ge oss nya impulser. Det kan vi vara överens om. Men det här finns ett svenskt ord som passar utmärkt i sammanhanget och som är totalt bortglömd när det gäller invandringsdebatten och det ordet lagom. Ett visst tillskott är inte bara möjligt det är till och med önskvärt. De människor som kommer hit och annat blod än vårt bör som hand så att de kan gå upp i det svenska samhället och så att de kan ge något av sina egna erfarenheter och sin egen kulturgrund som ett incitament i den fortsatta svenska utvecklingen men den tillströmningen får inte vara utan vidare okontrollerad och eh, utan gräns det måste finnas en möjlighet att så att säga bromsa denna utveckling och det är vi idag i allra högsta grad i behov av. Det är inte en annan värdering av det mänskliga önskvärdet men vi måste instämma med de politiker och de representanter för Sveriges regering som säger exempelvis att vi kan inte här i Sverige lösa exempelvis de etniska problemen i Bulgarien det är Bulgariens sak att lösa de problemen inte vårt, vi kan inte ta över vi ska göra vad vi kan för att hjälpa men vi ska inte hjälpa på ett sådant sätt att vi skälper oss själva vi kommer i framtiden att förlora våra möjligheter att hjälpa om vi undergräver själva det väsentliga i den svenska samhällsutvecklingen en samhällsutveckling som har århundraden och årtusenden på, på nacken gärna hjälp så långt våra möjligheter rätter till folk runt om i världen som har det svårt men för att den hjälpen ska kunna fortsätta måste vi se till att ett mål medvetet och samhörigt Svenskt Sverige Också kommer att leva vidare Vi ser att ån flyter Men inte varten flyter Vi ser att skogen står mörk och grön Men inte vad som finns Där skogen tar slut Ändå vet vi att någonstans väntar havet, något finns bortom skuggen. Vi kan följa stjärnorna gång i rymden, molekylcegionas sprinter upp i mikrovarat. men regissören bakom skådespelet, den stora mästaren, ser vi inte ändå ännu oh, vi.